Do të dëshirojnë që të ishin musliman Lëri ata që të hanë të knaqen Dhe le ti mashtroj shpresa Ata Do të amarin vesh Ne Nuk kemi shdukur as një vend Pa i ardhur koha e caktuar As një popull Nuk mund As ta shpejtoj As ta nga dalësoj A fatin e shkatrimit të vet Ata Idhujtarët, thonë, o ti që të është shpalur këshila kurani, ti e vërteti marë, përse nuk nësjel e njëjt, nëse ajo që thua, është e vërtet. Ne i dërgojmë e njëjt, vetë me shpalje dhe dënim, e atëherë të dënuarëve, nuk u je peta fatë për të pritur. Sigurisht, ne të dënumë. E kemi shpadhur kuranin, dhe sigurisht ne do të arruajmë atë. Ne u kemi quar të dërguar edhe parateje, sekteve të më parshme, por ata talëshin me që do të dërguar që u vinte. Ja, kështu ne e bëjmë mohimin të futet në zemrat e gjunah qarde. Ata nuk e besojnë atë, me gjithë shembujt e pobojve dhe kaluar, Edhe si kur ne të hapnim një der të qijelit dhe të njiteshin në për të, ata me siguri që do të thoshin, sy tanë kanë qenë të shushatur, ma dje na kanë ma gjepsur. Ne kemi kryuar yjësi në qijel dhe e kemi zbukuruar atë për shikuesin. Ne e ruajma të qijelin nga që do djal i malkuar përveç në do njërit që dëgjon vjedhurazi e të cilin arrin një yli këputur me flak të dukshme. Dhe tokën e kemi shtërir e në për të kemi shpërndar malet të patundura. Ne kemi bërë që në tokë të rritet që do gjë në përpjestim e aty kemi bërë mjetet e jeteses për ju dhe për ata që nuk im bani ju. Nuk ka as një sendë Që të mos gjenden tek ne Thesaret e ti Por prej ti Ne japim me mas të caktuar Ne i dërgojm Errat për plenim Dhe zbresim nga qieli Uj prej të cilit Ju japim të pini E të cilin nuk mund Ta depozitoni dot Në të vërtet Vetëm ne e japim jetën Dhe e sjelim vdekjen Dhe vetëm ne Jemi trashëgimtarët e gjithçkaje. Vetëm ne i dimë ata që kanë qenë para jush, dhe vetëm ne i dimë ata që do të vijnë pas jush. Sigurisht që Zoti ytë i yt do t'i tubojë ata të gjithë. Ai është vërtet i urtë dhe i gjithdijshëm. Ne e kemi krijuar njeriun prej një balte të thatë, të marr nga balta e Jezës pa formë, kurse para ti kemi krijuar gjindet nga zjarri pa tym. Kur zoti u tha engjeve, unë do të kryoj një njeri prej baltësë fatë të marrë nga balta e zezë pa formë. Kur ti jap formën dhe ti fry prej shpirti tim, ju ti përullin një ati në seqde. Të gjithë engje të bashku, ju përullin në ati në seqde. Përveç i blisit, a i nuk pranoj të u bashkohe i atyre që bënë se gjde. Allahu i tha, o i blis, që pat e ti që su bashkove me ata që u përullën? I blis i tha, unë nuk i përullëm një vdekatari që tje ke kryuar nga balta e that e marë pre baltës e zezë pa form. Allahu tha, atëherë, dilë pre gjenetit, ti e vërteti malkuar. Le të jetë mallkimi mbi ty deri në ditën e kiametit. Iblisi tha. Zoti im, më jep afat deri në ditën kur ata do të ringjallen. Zoti tha. Sigurisht që do të të jepet afat deri në një ditë të caktuar. Iblisi tha. Zoti im, për shkak se më çove në humbje, unë do t'ju zbukuroj atyre njerëzve rrugën e gabuar në tokë dhe të gjithë do t'i shpije në mashtrim, përveç robërve të tutës i njertë. Allahu, tha, kjo është rruga ime e drejtë. Në të vërtet, ti nuk do t'kesh pushtet mbi robërit e mi, përveç se mbi të humurit që të pasojnë ty. Pa dushim, gjehenemi është vendi i premtuar për të gjitha ta, A i ka shtatë dyër, e përgjdo derë do të ketë një pjestë të caktuar Vërtet, punë mirët do të je në kopështet e gjenetit pranë burimeve Atyre do të thuhet, hynëja tje me pacje dhe siguri Ne do të heqim u rejtjen nga zemrat e tyre Ata do të rrinë ullur si vëlezër për balë njeri tjetrit në divane Aty Aty nuk do t'i mundoj lodhja e preja ty kur nuk do të dëbohen. Lajmëroj roberit e mi o Muhammed, se vërtet un jam falesi i madh më shirë ploti, dhe se dënimi im është vërtet dënimi i dhemshëm. Tregoju atyre edhe për mjësathiret e Ibrahimit. Ata shkuon të ka i dhe i thanë, paqe, por a i tha, Në të vërtet, ne kemi frik nga ju Ata than, mos u frikso, se ne po të sielim një lajmë të mirë Ti do të kesh një djalë të dishëm Ibrahimi tha, po mas idhë një këtë lajmë të mirë Edhëpse më ka goditur pleqëria Mbiqë bazë po mas idhë një këtë lajmë Ata u përgjigjen, ne ta japim lajmin e mirë me vërtetësi Pra ndaj mos u bëjsh pres humbur Ibrahimi tha, e kush mund të humbë shpresën nga mëshira e Zotit të vetë, përveç atyre që janë të humbur. A i pyeti, cili është që limi juaj o të dërguar? A ta than, ne jemi dërguar të një popull keqë bërës, për ta shkateruar të gjithin, përveç familje së lutit. Ne do t'i shpëtojmë të gjitha ta, përveç grua së ti. Për atë, Ne kemi të saktuar si dënim që të mbetet pas me të tjerët Dhe kur të dërguarit erdhen të luti, a i tha Unë nuk ju njohju Ata than Jo, ne të kemi siel atë në të cilin atë a dyshojnë Të kemi siel të vërtetën Pra ndaj të jeshi sigurt se ajo që të themi do të bëhet Nisu me familjen të nde Në një kohë të natës, shkop pas tyre e askush prej ush të mos shikoj prapa, por vazhdoni në drejtimin e urdhëruar. Dhe ne, i ashpalëm ati atë që do të njaj, që i gjithë populi i ti deri në të mbramin, do të zhdukej në agim. Banorët e qytetit erdhën te ka i gjithë gëzim. Luti u tha, këta janë mjë safiret e mi, andaj, Mos më turpëroni, ki e një frikë Allahun e mos më poshtëroni Ata thanë, a nuk ta kemi ndaluar ne që të presësh mjusafir? A i thaë, i ja, avajzë edhe mija Nëse doni të bëni qka synoni, martohuni me to Betohem për jetën tënde, o Muhammed Se ata ishin vërtet të përhumbur në dehjën e tyre ata i kaplojë zëri i të mërsëm i Xhebrailit kur lindi dielli dhe ne e kthyem qytetin përmbys duke lëshuar mbi ata shi i gurrësh prej dheut të pjekur këto janë një mend shenja bindëse për ata që i kuptojnë ato qyteti i rrënuar është në rrugë ku gjendet edhe tani kjo është vërtet treguese për besimtarët por edhe banoret e ejkes Ishin keqëbërës Andaj i ndëshkuam Dhe që të dy janë në ruk të dukshme Edhe banorët e Higjrës Fisi Themud I quajtën të dërguarit për gënjështar Ne U patëm dënë shenja tona Por ata shmangëshin prej tyre Ata gëdhen dënin shtëpi në shkëmbinj Duke besuar se nuk do t'i gjende asgjë Por edhe ata në agim I goditi zëri i të mershëm dhe nuk paten as pak dobi nga ajo që paten ndërtuar. Ne i kemi krijuar qijet, tokën dhe gjithë shka që gjendet midi styre, vetëm me urtësi. Ora e kjametit do të vi me siguri, andaj ti o Muhammed, cilu me zemër gjersi. Vërtet, Zoti ytë, është kriju e si madhështor, i gjithë dishmi. Ne, të kemi shpalur shtatë vargje që për sëriten dhe kuranin e madhërishëm Mos i drejto syte tu nga kënaqësit Që ne u a kemi dhënë disave prej tyre Dhe mos u hidero për ata Me besimtarët, si lubut Thuaj, në të vërtet, unë jam vetëm para lajmërues i qartë Si që është e vërtet se u dërguam dënim atyre që e ndanë dhe e bën Kur'anin në pjesë, duke i besuar ca pjesë dhe duke i mohuar të tjerat. Ashtu është vërtet për Zotin tënd, se ne do t'i pyesim ata të gjithë për gjithçka që kanë bërë. Ti, prediko haptazi atë që të është urdhëruar dhe largohu nga idhujtarët. Ne të mjaftojmë ty kundër atyre që të tallin, e të cilët Përveç Allahut, adhurojnë edhe Zotë tjetër, do të amarin vesh mirë ata. Ne, e di mirë që ty të ngushtohet zemrë nga fjalet e tyre, andaj, lartësoje Zotin tëndë duke e lavdëruar dhe bëhu prej atyre që i për ulen ati duke u falur, dhe adhuroje Zotin tëndë diri sa të të vi vdekja.